Розділ шостий, в якому розповідається про нічні пригоди, про катастрофу і про вірного бровка. Липки – всього лише одна вулиця, що тяглася через увесь куток, огинала липовий гай і переходила у польову дорогу. Колись це був старий шлях на Васюківку і далі на південь, у Крим, шлях, яким чумаки їздили по сіль. Рух тут був дуже жвавий, і, як ви пам'ятаєте, поряд з дідом Коцюбою колись стояв тут навіть шинок Стефана Бойка. Але потім дорогу на Васюківку випрямили, побудували міст через Голубеньку, і цим старим шляхом уже ніхто не їздив. Хіба що механізатори в поле, та й то рідко. Отже, з цього погляду ідея перекопати дорогу, викликати ускладнення навряд чи могла. Спершу, завидно, вирішили копати за дідом Коцюбою по-під гаєм. Там прибулі побачити їх аж ніяк не зможуть. А той напрямок здавався хлопцям важливішим. Бо якщо Мерседес тікатиме після операції, то мабуть же таки через поле на Васюківку, щоб не їхати через усе село. То й прибули вони в Липки саме з того боку, з Васюківки. В цьому хлопці переконалися, коли з заступами у руках кружним шляхом дісталися манівцями до Липового Гаю. На дорозі було чітко видно сліди шин Мерседеса. «Отут!» – сказав Сашко Циган. Дорога в цьому місці йшла ярком. З одного боку починався Гай, а з другого – крутий схил. А за ним одразу глибока баюра. Об'їхати було неможливо». Хлопці поплювали на руки і взялися до діла. «Глибше, глибше копайте!» – командував Сашко Циган. «І землю на один бік скидайте, осюди, щоб було як протитанковий рів, бо в тих мерседесів такий мотор, що... еге, глибше, тут хоч би як!» – невдоволено буркнув Марусик. Заступи скрипіли, хлопці хекали. Перекопати битий шлях, який сотні років вкочували, трамбували колесами мільйони всяких різних возів, маг, дормезів та інших засобів пересування. Ой, яка нелегка справа! Земля була тверда, як камінь. Аж до смерку провозилися друзі, але шлях усе-таки перекопали. Вперті вони були хлопці. Не проїде не лише «Мерседес», «Всюди хід, нива, і то не проїде», – упевнено сказав Сашко Циган. Журавель і Марусик, що зморені лежали горелиць на траві край дороги, тільки мовчки хекнули у відповідь. «Ну а тепер глянемо, що вони там роблять, і на інший об'єкт», – скомандував Сашко Циган. «Та зачекай, дай отпочити трохи, ач завзятий», – запротестував Марусик. У мене спина не розгинається. Вони чекати не будуть. Їх твоя спина не цікавить. Уставайте. Ну. Але ні Марусик, ні Журавель навіть не поворухнулися. Ну, гаразд. Десять хвилин на перепочинок.